Capitolul 7. Justificare fără plată El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Mica 7 cu 19 Evanghelia își arată puterea ei de mântuire prin justificarea fără plata păcătosului înaintea lui Dumnezeu, și prin faptul că acesta primește acceptarea înaintea lui Dumnezeu și pacea conștiinței. Ea vine la păcătosul penitent ca o slujire a neprihănirii, ca un cuvânt al reconcilierii și păcii. Ea deschide ușile închisorii și eliberează pe cei care sunt captivi. Puterea legii a fost mare, dar în comparație cu Evanghelia, legea este slabă și nu poate face pe nimeni perfect. Puterea legii a fost spre distrugere. Puterea Evangheliei este o putere dătătoare de viață. Legea nu putea face decât să-l pună jos pe omul care era deja doborât, nu-i putea da viață din nou. Dar puterea de a da viață este cu mult mai mare decât puterea de a ucide. Evanghelia este atât de puternică încât ea trece peste nelegiuir și păcate și eliberează sufletele care sunt în robie, dând celor ce erau robii satanei curajul de a sta în prezența împăratului sfinților. Când inima păcătosului este adusă sub influența Evangheliei prin puterea Duhului Sfânt, povara vinovăției acestuia este dată la o parte. Ea reduce la tăcere pe orice acuzator a lui. Ea umple pe cel credincios de siguranța nădejdii și interzice orice armă care se ridică împotriva lui, condamnând orice limbă ce îndrăznește să mai ridice vreo acuzație la adresa sufletului lui. Justificarea pe care Evanghelia o vestește este perfectă și deplină. plină. Oricare ar fi păcatele care se acumulează într-o viață de om, oricât de grave ar fi, sunt șterse într-o singură clipă și pe vecie. Luca 7 cu 47 Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. cine va osândi? Hristos a murit, ba mai mult. El a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Romani 8 cu 33 la 34 Acolo unde este Hristos, acolo sunt și slujitorii Lui. Evanghelia și arată puterea în această schimbare totală care se petrece în relația dintr-un păcătos și Dumnezeu. Ea dă la o parte sabia judecății și aduce bucurie în biruința asupra condamnării. Ea eliberează sufletul din frică, din pericol și de la moarte. Ea se arată astfel a fi puterea lui Dumnezeu spre mântuire. Păcătosule, bucură-te!